Kunst skal få folk til at tænke. Så simpelt er det. Jeg kan godt være vel, for jeg er kunstner. Altså, ja, ja, det må der. men det kan godt være, at vi andre synes, du er en idiot. Det er et meget sådan stort privileg at tænke, at noget er sådan uafhængigt eller frit. Og at du bare kan gøre og sige, hvad du vil. Jeg tror bare for mig at det der meget absolute med, at du må det her, men du må ikke det her. Det synes jeg er Synes du, den frie kunst der troede? Ja, jeg håber, den frie kunst der troede. <laughs> det, du hørte her, var teaseren til DR2-dokumentaren Oprør på Akademiet, som netop nu kan streames på DRTV. Her følger dokumentarist Anna Martensen en række unge kunstnere med tilknytning til det kongelige danske kunstakademi og til kunstverden generelt. Hver især forholder de sig til frihed i kunsten, til privilegier og til magt. Med mig i studiet i dag har jeg Jo Hedegaard Velkommen til. Tak skal du have. Og så har jeg også Holger Dahl, som er Berlingskes arkitekturredaktør og anmelder. Velkommen til dig også. Mange okay, tak. Jo Hedegård, du er jo en af kunstnerne, der optræder i dokumentaren. Hvordan har din oplevelse været med at være med? Ja, det er jo lidt, uh, lidt svært. Det er jo en proces, der over, over lang tid, kan man sige. Ikke? Øhm, men jeg tror, som alle andre i, i det her program, så er der meget af programmet, der ligesom går med, at uh, man skal prøve at komme ud af det her typecast, man føler, uh, man, man er ved at komme ind i. Øh, og der tror jeg bare for mig, at jeg har prøvet at, altså det jeg egentlig er interesseret i, det er at nuancere debatten og ikke at komme som en eller anden øh, hvid, øh, dum, privilegeret fyr, som, øh, som, øh, som bliver ligesom kastet som idioten. Uh, Føler du, du har været kastet som idioten? Øh, måske har jeg været kastet som idioten, uh, det ved jeg ikke, men uh, altså jeg er også en rigtig stor idiot, men det, det synes jeg bare ikke, der det kommer ligesom ikke andre ved. Det, du, det, er, det er sådan en privat ting. Havde du nogle betænkninger, vi hedder ved at stille op? Altså, det er jo en meget brandfarlig debat, kan man sige, og det jeg tror jeg så meget tydeligt, når man ser dokumentaren, at der er en vis håndskyhed i hvert fald, i forhold til nogle af de her øh, problematikker. Men igen, altså, jeg tror bare, man kan gå ind i de ting, man laver med sin egen energi og sin egen kærlighed, og så må man jo så tage det eventuelle backlash, der kommer. Er der noget, der er kommet bag på dig? Øh, nej, men det er fordi, at jeg måske har været lidt kynisk i den måde, jeg kom ind øh, i dokumentaren på. Uh, og det var med en idé om, at vi kommer sgu nok ikke til at tale så meget om kunst Vi kommer nok til at tale mere om politik Selvom at anslaget ligesom har været, at vi, skal tale, at vi er meget interesserede i kunst og sådan noget Og det har jeg prøvet nogle gange her med medierne Jeg, jeg føler, at uh, med, det er i hvert fald de færreste uh, mennesker i medierne, der rent faktisk interesserer sig for kunst uh, og, og jeg, jeg tror, at interessen for, for politik eller når der taler om kunst, er meget større end uh, den reelle interesse for, for kunst man kunne forestille sig, at der bliver fremsat nogle synspunkter undervejs i dokumentaren, som, som kan komme bag på den brede befolkning. Er der noget af det, som er blevet sagt, som, du, som der er synspunkter, du ikke har stødt på før i, i kunstmiljøet? Altså jeg skal lige sige, at jeg har boet syv år i udlandet, så jeg er ikke på den måde en øh, del af den danske kunstscene endnu i hvert fald. Så jeg har ikke så godt blik for, hvad der ligesom sker. Men jeg vil sige, at, øh, at, det, at det er da overraskende for mig øh, for eksempel at høre folk, der gerne vil gøre op med, Ytringsfrihed eller den fri kunst, øh, øh, eller, eller bruger sådan noget, synes jeg, totalitær retorik, øh, either you're with us, you're in our way, og sådan noget. Altså det synes jeg er, er en lille smule overraskende, og øh, jeg synes også, det er rigtig interessant, hvis man kan udfolde det, øh, og det er jeg så bare ikke helt sikker på, at, at der måske har været nok tid til, eller det, det er i hvert fald ikke det fokus, jeg synes, der har været lagt i dokumentaren, sådan prøv at udfolde, hvorfor du synes, at den fri kunst er problematisk, hvad gør det for kunsten, stille de opfølgende spørgsmål, sige, hvad er, H -h hvad, gør det, øh, hvad gør det ved kunsten? Hvad er kunstsynet, øh, der ligger til grund for den her type holdninger? Holger, er der noget, der er kommet bag på dig? Jeg synes, det er kommet bag på mig, at underholdningsværdien har været så høj. Altså, men øh, jeg synes mest alt... med selve dokumentaren? Ja, fordi det, det har jo virket på mig, næsten, altså på mig næsten som en parodi. Man har siddet og knepet sig i armen øh, og tænkt, siger disse mennesker virkelig, at dette her foregår? dette det virkelig inde på det kongelige danske kunstakademi? Det har for mig været en kæmpe overraskelse, at det, var, at det står så slemt til, kan man sige. Men jeg vil gerne lige starte med at sige til Jo, at jeg oplever, at du er kastet, er kastet som øh, fornuftens stemme. Jeg oplever ikke bestemt ikke, at du får fremtredet i dokumentaren som en idiot. Jamen, det er jeg da glad for, men øh, jeg vil sige, at de folk, der kender mig. De, mm. de vil også mene, at vi er kommet rigtig, rigtig langt ud, hvis det er mig, der er fornuftens stemme. Men øh, det er sådan en sag. Men, øh, men jeg vil da gerne lige sige noget til det, du siger også i forhold til, til at det står så galt til osv., Altså, man skal huske, at det er noget, der er klippet, og jeg tror, at medierne har det rigtig, rigtig dejligt med at lave nogle modstillinger, der stiller folk meget skarpt op over for hinanden, og så vælger man de fem mest ekstreme, der siger et eller andet, og så siger man, at det er sådan her, det foregår inde på Kunstakademiet. Altså, der tror jeg, at vi har brug for en meget mere grundig research af, af hvordan tingene egentlig forholder sig, og det gør vi også ved at spørge ind til det folk siger, at have den respekt for. Også de holdninger, vi er meget uenige med, mm -hmm. og så sige, hvad, er det, hvad mener du ja. med det her? Er, det, er du enig om at have, det, have de her holdninger? Hvor, hvordan deles de holdninger i den øh, kreds, du er i, og så videre, øh, i stedet for ligesom at komme til de her meget hurtige konklusioner, som man øh, er så glad for på Berlingske og Weekendavisen? Mm. Jamen, er jeg <laughs> helt enig med dig, og, og jeg synes også, at... Altså, jeg, synes, jeg, jeg har lyst til at sige, fordi nu, at jeg og politikken som, og information. Ja, nu er jeg krastet som den gamle, Superman. Så derfor har jeg lyst til at starte med at lige rulle tilbage og sige, at det, som jo er vigtigt at huske på, det er jo, at kunstakademiet, som vi har i København, og som er opstået i slutningen af 1700-tallet, ligesom kunstakademierne rundt omkring i Europa, de er jo en del af oplysningstiden og del af de bevægelser, der fører frem mod demokratiet. Og det bliver jo oprettet som en del af den tænkemåde, der siger, at når nu ikke at vi skal se, at det ikke er sådan, at kongen skal bestemme det hele, så skal vi have skabt nogle institutioner. Så det er det vigtigt, at vi skaber institutioner. At vi har et frit og uafhængigt retssystem, vi har fri og uafhængig forskning, og vi har fri og uafhængig kunst. Og det har ligesom været en hjørnesten i 250 år, og en hjørnesten i demokratiet. Og det, vi så har kommet så langt ud, det er jo egentlig det, jeg mener, og det er, at, at nogle af misguidede mennesker kan, kan ligesom nå frem til, at alt det, som jo er et ubetinget gode, som er det, der har ført til den civilisation, vi har i dag, at det på en eller anden måde er undertrykkelse og ondskab. Det synes jeg er meget mærkeligt. Hvis vi lige vender tilbage til det her med, med den frie kunst, så kunne jeg godt tænke mig at dvæle lidt ved det, du siger med de opfølgende spørgsmål. Fordi når man ser den, har man jo et indtryk af, at hvis der bliver stillet kritiske spørgsmål, så bliver det hele lukket ned. Altså der er, selv om dokumentaristen går med på sådan mere eller mindre alle præmisser, oplever hun alligevel at hun gør det forkert, og hun, øh, at, at folk ikke vil stille op, og det, at der er noget privilegieblindhed eller sådan et eller andet, der ligesom står i vejen. Så tror du, det kunne lade sig gøre at lave den her dokumentar, hvis man stillede de opfølgende spørgsmål? Øh, det er jo svært at vide, og det er svært at vide, om man vil kunne lave den med de samme mennesker. Altså, det, er jo, det tror jeg også er det gode spørgsmål. Øh, og jeg vil da lige sige, at jeg kan også godt forstå, hvis folk er irriteret over, at de skal typecaste sig om et eller andet. Jamen, så står du... Nu er du i rum med en eller anden... Øh, med den vi kaster som den hvide mand, og så du kommer du ligesom ind for at give et, et, andet, et andet perspektiv, fordi du er brun, eller hvad ved jeg. Altså, det synes jeg på en måde også er problematisk. Så jeg kan godt forstå det, men jeg tror, det kræver en... en øh, altså, at kunne stille de spørgsmål, det kræver jo en... en, en både med, at man måske forstår, hvad det, er, hvad det er for et felt, man bevæger sig i, og det, og det kræver også, at, at man ligesom tør... Øh, også tale til mennesker som mennesker, og ikke som nogen, altså sådan, føle, at man skal pakke dem ind i hvert hele tiden, øh, for at man kan have en samtale overhovedet. Altså, og det, det føler jeg da, at øh, vi taler for meget om, hvordan vi kan have samtalen, i stedet for at mødes øh, forskellige mennesker, først og fremmest som mennesker, og så have en samtale ud fra det. I dokumentaren bliver der omtalt en happening af kunstneren Uwe Max Jensen, som er gået ind på øh, Charlottenborg i forbindelse med den her reaktion for et års tid siden, <tryk> hvor han har malet sig helt sort, og noget med at kalde sig den kongen og sådan noget. Og det har været en meget voldsom oplevelse for nogle af de studerende, og den er så, altså, der, den er, der findes selvfølgelig video af det, der er sket, men man har valgt ikke at tage det med. Som i hvert fald fremstår det som et hensyn til de optrædende i dokumentaren. Er det censur, Holger? Det er jo en form for selvcensur. Og det synes jeg jo virkelig er det mest interessante ved hele det her, der ombart sker. Lige om der så kun er en lille gruppe studerende, det er jo, at de taler ind i et rum, hvor det altså lykkes lykkedes at skræmme både medstuderende og lærere. Og det synes jeg er helt fantastisk. Og jeg synes, at det er meget vigtigt faktisk, og det vil jeg ønske, at dokumentaren gjorde, fordi de her unge mennesker, som er så vrede, de har utroligt travlt med at sætte etiketter på folk. Der skal man jo have videt, at man er hvid, eller man er mand, og man er racist, og man er slave, og er ejer, eller alt muligt andet. Så synes jeg også, at vi skylder dem at sætte et etiket på deres arbejde. Altså at jeg oplever, at det, som de står for, altså, det er stærkt ord at bruge, men de oplever at det som en renlivet fascistisk måde at tænke på. Det er jo altså, fantastisk. Ja, men det synes jeg, man skal være ærlig, og det synes jeg, man skylder dem. Fordi de går jo til det med stor alvor. Så skal man også være ærlig og call dem og sige, I er det er renlivet fascisme, det I står for. Men, men må jeg spørge om noget, mm. Altså, kan det ikke også blive en slags sovepude, den der idé om demokratiet? Altså, i stedet for også at prøve at tale om, hvor det er måske, at vores demokrati faktisk fejler, og hvor det er ufuldkomment, Bestemt. Og at det går for langsomt med at, at ændre nogle yes. strukturer, som der også er utrolig vigtigt, ja, ja. at, vi, at vi får kigget på. Jo. Altså, det kan man jo sagtens sige. Det er jo nemt at, også at sige, at... Øh, jamen, mm. øh... Bestemt, men, men jeg vil, nu vil jeg heller ikke være... Altså, det, altså jeg vil gerne lige uddybe, for det er ikke, fordi jeg bare vil, smide en på, mm. men det vil sige Altså vi har at gøre med nogle mennesker, som har et, et totalitært, som du også selv siger, totalitært forhold til verden. Ikke? Det er sådan en, en diktatorisk måde at tale på, men min, jeg bestemmer min måde at tolke verden på er den eneste rigtige. Det er en øh, måde, en, at de agerer på en måde, der er entydigt af De er jo klar til, altså vi har en bystaktion, som jo er en, selvom det foregår en effigie, så er det jo stadigvæk en voldsaktion. Og man truer øh, de ansatte med, at man vil gå efter, gå efter deres ansættelsesforhold, det vil sige, at det er vold, en voldsparat bevægelse. Det er en fuldstændig absurd, øh, sådan næsten øh, diagnostiserbar etnoficeret bevægelse, på samme måde som de fascistiske bevægelser, ikke sig altså, optaget af blod, og, og jord, og så er det en rent følelsesdrevet bevægelse. Den er kun drevet af følelser, ikke drevet af rationelle argumenter. Og jeg synes, at ja, de fire karakteristika, det er det, man sådan set kan sige, det definerer en fascistisk måde at tænke på. Og sige, det er svært at, at diskutere med mennesker, der er på den måde. Men, men der tror jeg, at du tager meget fejl, Holger, fordi ideen her for mig også, øh, og det har det hele tiden været for mig, jeg skrev også en kronik om, øh, om det her problem, efter øh, Paul Pilgaard havde været de der artikler i Weekendavisen. Egentlig for at prøve at, at få en mere nuanceret samtale, og også prøve at forstå, hvad er det, der ligger bag de følelser? Mm -hmm. Hvad er argumenterne? Fordi jeg, jeg, jeg er egentlig enig med dig i, at man kan ikke have en samtale, hvis det er, at den ene part øh, insisterer på, at, øh, at følelser altid er nok. Men på den anden side, så tror jeg også, at vi, vi mangler måske en empati i forhold til at forstå, hvad det er, de her følelser kommer fra. Og så mangler vi også en nysgerrighed, som jeg synes, der mangler i allerhøjeste grad i medierne, i forhold til at gå ind og sige, hvad, hvad, hvad ligger bag de her sårede følelser. Og det tror jeg, at man ville kunne finde ud af, hvis man, øh, hvis man ellers stiller de rigtige spørgsmål på den rigtige måde. Og der er jeg så enig i, at der har den her dokumentar jo lidt vist, at det, det er svært at, at komme måske det spadestik dybere. Men det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg vil gerne have en reel samtale om de her ting. Og jeg vil også gerne have, at vi ikke bare går i status quo, Øh, og, jeg, og jeg kan også godt se, at der er nogle ting, der rykker sig i den her debat, som er virkelig positiv. Så derfor så, så, så jeg, jeg er jeg lidt uenig i, at det er også i, det en voldsparat bevægelse, fordi man smider en byst i havnen. Altså, det er sådan en klassisk kunstnerisk øh, greb at lave herværk. Altså, så, så, så, så jeg tror, du er lidt for, du, du er lidt for hvad øh, karikeret i din måde at tænke mm. de her mennesker på. Du tænker om som en for stor blok. Og øh, egentlig, hvad, hvad vi burde gøre også, i hvert fald på jeres dagblad, det var at gå mere nysgerrigt til værk og sige, hvad, hvad er det egentlig, der, der sker her? Hvad er bevægelserne i vores mm. det her samfund? Men det synes jeg, vi, det ville vi også enormt gerne. Uh, men det er jo meget, meget svært at få uh, de mest aktive og mest rasende mennesker i tale, uh, i, altså i en form for dialogsamtale. Fordi det er altid at det bliver de her etiketter, at jamen, de vil ikke tale med mig, fordi jeg er hvid og er på alle mulige måder forkert. Mm. Eller de går ud fra, at man har en fordom, og så videre. Så jeg synes, at du har helt ret. Altså, jeg vil godt indrømme blandt, at det er et, at selvfølgelig, er det er et karikerede statement, når jeg siger det, jeg siger det, jeg er med på. Men det er jo på en måde for os for lidt at, at, at skræmme en eller anden form for svar, for jeg synes, jeg siger, I skylder os rent faktisk en samtale. Det er jeg helt enig med dig i. Vi har selvfølgelig spurgt Anna Martensen, dokumentaristen bag dokumentaren, om hun ville være med i dag, men hun havde desværre ikke tid. I denne weekend, den 15. og 16. oktober, er der Oktoberfest i Forum. Og det er ikke hvilken som helst Oktoberfest, det er nemlig Oktoberfest i midten 90'ernes tegn. Programmet byder på både DJ Sash, Johnny Reimer og Venga Boys, tilsat en søndflod af mad, øl og tyroler kostumer. Billetter kan købes på venue-ticket.dk I dokumentaren er der faktisk en hel del om en ukonkret, øh, men øh, nu det stadig til stede, mediekritik. Øh, der er meget snak om, at medierne portrætterer det ene eller det andet forkert, eller der er en udlægning, der er forkert, der er en terminologi, der er forkert, øh, med brug af ordet identitetspolitik. Øh, Holger, kan der være en pointe i, at vi skal til at se indad? Altså, det synes, jeg synes, at man altid skylder folk, der fremfører den form for kritik, at man lytter til det. Og jeg synes også, det er helt rigtigt, at der er uden tvivl en interessant samtale, man kunne have. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg synes bare, at jeg savner rent faktisk en vilje til at samtale fra de rasende mennesker. For jeg synes altid, at de har så travlt med at smække etiketter på folk, at de faktisk skærmer sig selv jo for rent faktisk at lære noget. For rent faktisk, at de er jo ikke vilje til at, at ændre deres synspunkt, virker det som om. De virker som om, at de vil kun vil diskutere, hvis de får ret. Jeg vil sige, hvis jeg skal være sådan lidt selvkritisk, at jeg kan godt mærke nu, at vi er i gang med at rulle det reaktionære skødt frem igen, og der er potentiale til, at vi kan tage øh, bystedebatten om igen uden at rygge os nogle steder. Kan du genkende? det? Ja, altså selvfølgelig. Og, og jeg tror, at, altså, jeg, det har siget den frem igen. Jeg tror ikke, den er ikke helt afsluttet, tror jeg. Altså, jeg tror, det er helt fint, at vi har den kørende noget tid. Øh, og det er, altså, de her store øh, skillelinjer, der, der, der sker, skal vi selvfølgelig diskutere. Så derfor synes jeg, at jeg er helt det velkommen, at vi tager snakken. Jeg vil bare enormt gerne have, at vi kunne få en artikuleret samtale med de, de mennesker, der er mest sure, dem, der føler sig mest undertrykte øh, i det her lidt mærkelige rum, som jeg ikke, hvor jeg ikke kan, kan se den undertrykkelse. Øh, så kunne jeg godt tænke mig at få en lidt mere artikuleret samtale og sige, hvor er det henne? Men der kommer jo altså, <coughs> på med vores egne avis Berlingske, vil der uden, uden tvivl de næste dage være ja. nogen, som øh, der bliver ringet nogle reaktioner hjem, og der er nogen, som vil fordømme den ene eller den anden tredje fra, de her, fra den her dokumentar, mm -hmm. og nogle synspunkter. Og det kan det måske have en forstærkende, en selvforstærkende effekt, at vi øh, ikke mm. kan få de her mennesker i tale, og så får vi nogle andre i tale, som altid slår ned på dem. Det tror jeg fuldstændig, altså helt åbenlyst. Altså, øh vi har, vi har en skyttegravskrig, hvor at, øh, den ene side øh, er vildt krænket, og den anden side er krænket over de krænkede. Og, øh, og det tror jeg, at det, for, for mig, ligesom med Berlingske øh, for eksempel, så er det jo ligesom at sætte en værdi ind i en eller anden maskine, og så kommer der en kritik ud fra Anna-Sophia Hermansen, og jeg havde ikke behøvet at læse, hvad hun, hvad hun skrev, øh, før jeg vidste præcis, hvad hun, hvad hun mente om det her. Altså, jeg tror, at Berlingske ville måske hvis de var rigtig heldige, selv en halv million aviser i morgen, hvis Anna-Sophie øh, havde, havde skrevet en artikel, hvor, hvor der stod, at det havde virkelig fået hende til at tænke sig om den her, øh, den her dokumentar. Kan det måske også... Altså nu kalder du før en sovepude. Kan det være lidt, øh, det, altså kan det også være en dårlig undskyldning, at medierne er det ene og det andet, og så stiller man aldrig selv op? Øh, så vi har jo ikke rigtig nogen mulighed for at repræsentere et synspunkt, der der er ikke nogen, der vil fremsætte mm. det. Altså, det kan man godt sige. Jeg tror, det måske bare kræver en lille smule mere arbejde, og jeg tror at det det kræver også, at der bliver plads til nogen, der er nuanceret, og nogle nuancerede typer, og det er så det, jeg prøver, med mås måske med svigtende held, at selv få lov at være i, i den her dokumentar. Øh, altså, at ligesom gøre en lidt smule op med de her automatismer, som der ligger øh, i, i, i de her processer, når, man, når, man, når der kommer sådan en shitstorm, eller når nogen bliver forarvet over noget, osv. Altså, for mig kan man jo næsten sidestille det med, med, med kunstens opgave, som jo også går ud på at, at bekæmpe automatismer og udvide verden, og øh, øh, give ting nye navne, og prøve at se ting fra nye perspektiver. Øh, det er i hvert fald mit, måske lidt romantiske kunstsyn, men det tror jeg da også, man skulle arbejde på, i hvert fald i medierne, at sige, at der er en artikel, der er let at skrive, og så er der en artikel, der er svær at skrive, og måske ikke altid vælte den lidt. Men nej, der giver jeg dig fuldstændig ret, og jeg, jeg synes, det er meget korrekt, nemlig at det, kunstens rolle er jo netop at, at, at udvide verden og så altså du selv siger i dokumentaren, noget om, om at, at skabe de her rum, hvor, hvor en samtale kan foregå, og nogle gange også en samtale om noget, som man ikke helt kan, ved præcis, hvad er, og det er jo så ligesom også det, på nogle gange kan finde ud af at formulere noget, man ikke helt kan, noget man kan mærke, man ikke helt ved, hvad er. Så jeg er helt enig med dig på den måde. Igen, jeg synes bare, jeg savner fra den her, øh, øh, fra, den, fra den, den sure, den rasende side af, af, af, af bevægelsen, så savner jeg sådan set egentlig en, en lyst og en vilje til at diskutere. Altså noget, jeg meget gerne vil vide, for eksempel, det er når, i det verdensbillede, når at man alle er strukturelt racister. Jeg kan ikke gøre for, at jeg er racist, eller jeg er bare racist, fordi at racismen er strukturelt i vores samfund. Altså det, at man siger, der mm. findes ikke nogen agens, der er ikke nogen, der rent faktisk gør noget. Vi er bare ofre på en eller anden måde, mm. af at være dele af en fascistisk øh, undertrykkende struktur. Hvorfor er det så, at kongen ikke også er del af denne struktur? Altså, han er også et offer. Hvorfor er det, at han alene har agens? Du tænker på den konge, der blev smidt i havnen. altså kongen er ond. Kopikongen. kongen. Ja, ja, men kongen er bare... Eller hvilken statue vi nu vælter. Denne person har agens. Denne person er ond. Alle andre er på noget offer for et system. Hvordan kan det så være, at der er én person, der er en statue, som har agens? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge de her mennesker om. Men jeg ser på, at jeg kan ikke få noget svar. Men jeg synes, du har fuldstændig ret i, at... Agens er et hovedbegreb i de her diskussioner. Jeg tror, alle mennesker har godt af at have agens. Jeg tror også, kunstnerne har rigtig godt af at have agens. Og så lader andre måske bedømme, efter man har lavet et eller andet. Men jeg tænker også, at, at, at det, der sker, det er, at, at for eksempel, som man jo kan se, og det kan jeg godt give dig ret i med, med programmet her, altså der er, jo, der er jo en situation, hvor vi egentlig skulle mødes alle sammen og tale om nogle ting, og der, der er der så en, der er syg, og så en, der, der ikke ønsker at komme. Og de to andre inden for med var heller ikke helt sikre på, om de vil komme. Øhm, hvor jeg også øh, synes, det er lidt paradoxalt, at man øh, på den ene side klager over dårlig repræsentation, og så på den anden side ikke vil repræsenteres. Øh, det synes jeg er, er, er en dybt paradoxal ting. Og også en ting, der rummer en, en, en for mig nedladende øh, energi i forhold til at fortælle mig, jamen jeg vil ikke, ud, jeg vil ikke komme for at uddanne dig. Præcis. Jamen, du ved ikke, hvad jeg mener. Du, vi har ikke talt sammen. Jeg er et menneske. Jeg er ikke kun en eller anden papfigur, som så til, tilfældigvis er hvid. Præcis. Jeg er 100% enig, og jeg synes, det fremstår hele tiden så om, at, at, at, at dem, der, altså, det er mennesker, der påber sig den evige sandhed. Og det er jo, som vi alle ved, nogle mennesker, man skal være meget forsigtig med. Men det, men det må altså... Tryk af eller mod tryk. Mm. Findes der øh, kræse også som ikke bare er Uwe Max øh, som øh, nære konge, som ligesom arbejder mod de her strømninger, som udefra ligner, at, der, at det jo nærmest er sådan en indoktrineringsfabrik at gå mm. på, øh, på det kongelige kunstakademi, akademi, fordi man, det hele handler om noget, sådan noget med kolonialisme og hvidhed og antiracisme. Ikke? Jo, men der er jo så ingen af der har gået der, så vi, vi, vi ved jo reelt set ikke, hvad der foregår derinde. Ja. Næmen, vi, vi må forholde os til de produkter, vi ligesom har derfra. Mm. Ikke? Vi har den her dokumentar, og så har vi et interview i Berlingske for et år siden, og rigtig mange holdninger. Altså, hvis du spørger min analyse af det her, så ja. tror jeg, at, at der er lige nu er en bevægelse, som er i fuld gang, øh, og så er der nogle mennesker, som egentlig gerne vil give plads, altså måske give lidt ekstra plads, til at den her bevægelse kan udfolde sig, øh, og så måske se lidt igennem fingre med, med det tankeguds, øh, som, der, som der ligger i bevægelsen. Og så er der selvfølgelig også nogen, der er, Øh, bange for at sige noget til det øh, og, og, og være, være dem selv og, og bliver utrolig håndsky øh, i forhold til at håndtere visse, visse emner. Og jeg har det lidt sådan, øh, som jeg også prøver at give udtryk for øh, i dokumentaren også i mit, øh, i mit øh, offentlige liv, om man vil, at man bliver nødt til at stille øh, nogle spørgsmål og man bliver nødt til at have nogle samtaler, fordi ellers så, så er det jo, så er det jo en, en bizarre situation, vi havner i. Også ideen om kunstneren. Det, jeg, jeg agiterer for kunstneren som den, der kan stå alene og være kritisk for alt. Og jeg kan ikke acceptere en bevægelse, som, som mener, den ikke den selv er hævet over kritik. Det, det synes jeg er et øh, lidt pervers begreb. Men jeg kan godt øh, både kritisere den, og på den anden side også prøve at sætte mig lidt mere ind i den bevægelse. Prøve at forstå de mennesker, den, der repræsenterer den bevægelse. Og, og han og prøver at reelt gå ind i nogle samtaler med de her mennesker. Og der tror jeg, at vi har brug for begge dele. er du øh, selvcensur for ikke at blive hængt ud? Altså, øh, det vil jeg ikke mene. Men, øh, men jeg er jo også en, en, øh, på en måde et, øh, en person, der, der ikke er bange af mig. Altså, det er jo bare mit temperament. At jeg vil gerne gå ud og, og sige, hvad min sandhed er. Og øh, jeg har min... Øh, min familie og mine venner osv., og, så så, og jeg ved, at de vil støtte mig herfra til, til paradis, eller helvede, eller hvad, hvad end det nu øh, skal være. Øh, så, så på den måde er jeg ikke bekymret for at gå ind i debatten. Det er fordi, jeg spørger, fordi lige om lidt skal vi til at snakke Heller om laver det her med... kunst, som har en bestemt... Øh... <laughs> Klart. Øhm, lige nu skal vi snakke om det her med den frie kunst, som jo er meget kontroversiel i, i, i den her dokumentar, øhm, og hvor jeg, mit spørgsmål egentlig lidt er, altså der vil ikke noget, man ikke kan lave, Nej. Du kan bare øh, risikere, at der er helt vildt mange mennesker, der reagerer på det. Mm. Og er det ikke lidt forkælet som kunstner at ville stille sig ud over det? At man ligesom er bange for at lave et stykke, altså at producere et stykke kunst, øhm, som, som for mange kan reagere på en bestemt måde på, og derfor synes mm. man ikke, man kan? Altså, det, er ikke, det er vel ikke rigtigt. Jamen, jeg synes, du skal stille dig hele vejen ud over det. Du skal transcendere det. Også i forhold til det kritik, der måtte komme. Jeg har det sådan, folk må, må gerne kritisere. Jeg, jeg vil gerne have, at folk kritisere, men jeg synes også, der bliver måde til at være en eller anden form for ydmyghed i øh, at forstå, at ens egen læsning ikke nødvendigvis er hele sandheden om et værk, og at der også, når man arbejder i et felt, som jeg for, for eksempel gør, af, af misforståeligheder, eller misforstå, altså misforståelig politik på en eller anden plan, øh, poesi og politik og tragekomik, at, øh, at så er der også nogle ting, som ikke er entydige, og derfor så... så går en, en, en meget entudig læsning imod, eller sådan en, meget, en, en, en læsning af mit værk, hvor du tager en eller anden lille bitte ting i værket, en lille detalje og blæser den op med dit gigantiske forstørrelsesklasse, og derefter canceler mig. Altså det, det forstår ikke rigtigt værket. Vi rammer ved siden af med den kritik, og vi har ikke Øh, den rigtige snak om det værk, og vi forstår ikke kompleksiteten i det værk. Og det er jo det, kunstneren også skal det, et rumme, vilkår det er de som kunstner? er det ikke et vilkår som kunstner, at du ikke kan bestemme, hvordan andre mennesker skal forstå det? Jo, men som jeg ser det, så er jeg, jeg er uddannet billedkunstner. Det, man lærer på akademierne nu, og det kommer med akademisering af kunstakademierne, det er, at du lærer også at være kritiker af dit eget værk. Så du bliver faktisk både uddannet i at være din egen kunstkritiker og være kunstner. Og det vil sige... Det, det der, hvor der før har måske været en deling mellem den, der laver kunsten, og dem, der kritiserer den, den, den deling er ligesom ophørt. Så vi får en masse øh, akademisk kunst, der ligesom er gennemtænkt, og hvor man har forudgrebet øh, reaktionerne fra ens publikum. Og det er jo der, det bliver virkelig kedeligt, hvis vi skal have kunst som sådan en slags menighedsblad, øh, hvor at, øh, dem, der sidder og kigger på det, de ved, hvad der kommer i næste nummer, ikke? Øh, der bliver det jo rigtig kedeligt. Og det er der, hvor jeg tænker, at vi skal i tusprænge de her... Øh, de har automatismer, og det gælder altså det gælder på alle måder. Og vi har selvfølgelig også kontaktet Det Kongelige Danske Kunstakademi i form af rektors sekretær. Og der er desværre ikke nogen af dem, der har tid til at være med i dag. Hvis du er en af dem, der endnu ikke har fået set en Squid Game på Netflix, så er det om at komme i gang. Særligt hvis du er en af dem, der gik rystet fra biografen efter at have set den sydkoreanske Oscar-vinder Parasite så vil du unægtigt elske at lade dig flytte ind i Netflix streaming-serien Squid Game. Det særlige ved Squid Game er seriens psykologisk detaljeret optakt til den alle-mod-alle-turnering, hvor vinderen kan vinde en kvart milliard kroner, mens de andre deltagere kan miste livet. Berlingses anmelder Christian Lindberg gav hele fem stjerner. Det mest provokerende citat i serien, som jeg tror vil få folk op i det røde felt, må næsten være følgende. Jeg håber, den frie kunst er troet. Holger, er den det? Jeg håber ikke, den er troet. Jeg tror det faktisk heller ikke. Jeg tror også lidt at de her meget vrede unge mennesker, at, at det er, altså... Jeg ved ikke, jeg kommer til at lyde som en gammel idiot nu, men altså, det er et andet... Jeg, jeg ser sådan et eller andet teenage-oprør i meget af det der raseri. Og derfor kan man ikke helt... Altså, og netop som jo er inde på, altså den her måde, at man egentlig insisterer på, at, at, at man har læst alle andre og så egentlig ikke selv er ret åben over for det vært. Altså, der er meget sigende, synes jeg. Og... Er, det er det særlig åbent at kalde det teenage-hysteri? Nej, men det er også derfor, jeg siger, at jeg nyder <laughs> som en gammel idiot. Det er jeg med på. Du er på. godt kastet. Det er jeg med på, og det er også fint. Rigtig godt kastet. Men det, som jeg vil sige, der er meget sigende, synes jeg, ud over det her med den frie kunst, at nu har nu vi ikke det mere, det er jo netop, at der, der er en af at deltagerne skal optræde under det her understandingsskilt Og så lynhurtigt lægger det ned at siger, at det er bare en anden dum hvid mand, der, der, der prædiker det her henadvridende understanding, og jeg vil sgu ikke lære dig om, hvad er understanding, for du kan ikke forstå, hvor, ond, hvor ondt det er. Og dermed så læser hun nu efter min mening værket et dårligt, at man synes, man burde ikke have lov til at gå på et kunstnerfemil, når man er så dårlig til at læse alle de mange tydeligheder, der ligger i det værk, der nævnt ligger i at udstille et neonskilt skilt med det ord på, og som netop rummer et utal af over- og undertunger, som gør det enormt skægt, og så faktisk taler Ideen. ind i hendes egen situation. Og, og det kan hun slet ikke se. Og det er altså det store roterende skilt yes. nede ved Ophelia Plads ja. af Martin Preet. Og det, at hun ikke kan se det, det synes jeg egentlig er meget sigende for den måde, for deres måde at tænke på, at, at hun jo faktisk begrænser sig selv i sin iver for at have ret. Og, øh, men er det ikke det, jeg, er en, er det ikke er en øh, demonstrativ læsning af alt som øh, et budskab fra en hvid mand? Ja, men så, det, så begrænser du jo også dig selv. Men det er det, bare politisk? Det, så er man jo meget totalitær i sin måde at tænke på, fordi så reducerer man jo verden til at, kun at handle om én ting. Den handler om noget etnicitet og that's it. Og så, så man kommer mange grimme eksempler fra historien og folk, der har gjort det, og det er ikke endt godt for nogen af dem. Så jeg håber også, at det her vil gå samme vej. Men altså... Men det er jo ekstremt reducerende, mm. det der. Men, men mm. der tror jeg også... Den, den analyse taler også for sig selv. Altså, det tror jeg ikke, man... Jeg tror ikke, der er særlig mange, der sidder ude altså... og tænker, at det var godt nok en skarp kunstanalyse af det her værk. Altså, for, for mig at se, at det, altså, det er ude i det, i det absurde. Men hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, vi talte om før, øh, så vil jeg bare sige, at man bliver nødt til at, at håndtere de andres frihed også. Og det er jo det... Altså, jeg kan godt håndtere, at der sidder nogen og... Øh, siger sådan nogle ting. Øh, og også, synes jeg, er, opfører sig meget reducerende, eller sådan, taler på en måde, der reducerer andre politisk, eller på en, selv en halvtotalitær måde. Mm -hmm. øh, men, men, men jeg kan jo ikke acceptere, hvis det kun er den måde, man må tale på, og så er de andre ikke frie. Altså, hvis du ligesom vil have frihed, så må du også acceptere øh, hele pakken, og så synes jeg, det er helt rigtigt, hvad du siger, øh, øh, at, at vi ligesom må... Altså, så, så er der nogle værker, som, som, som, der, der får kunstneren så et backlash, og det må han jo så på en måde lære at leve med, fordi det er den tid, vi lever i. Men, øh, Jamen, det er jeg helt enig med dig i. Og, altså... Det er jo ikke, fordi man ikke kan have en reaktion på et værk, Nej. som er negativt. Det er jeg fuldstændig enig i. Men tror I, tror I, det hviler på sådan en tanke om, at vi skal skiftes til øh, ikke at være frie? Altså, nu er det ligesom den hvide mandstur til at blive læst som en, ikke andet end sin øh, hudfarve og sit køn. Jeg håber, vi kan transcendere det. Jeg håber, vi kan komme videre. Jeg håber, vi kan nå ind til... Øh... Only people. Som men kan man, ikke, kan man ikke læse det som et, et aktivistisk valg, mm. at øh, fordi de her ikke-hvide mennesker er så dårligt repræsenteret i kunstverdenen, øh, så ligesom for at lave sådan et eller andet pushback, så kan I selv se, hvordan det er øh, mm. logik, ikke? Det tror jeg er, er, er, måske er logikken, at nu, nu skal der være plads til nogle andre. Ja. Og det synes jeg også, der skal gøre, men jeg tror ikke at på den der med, øh, at... at Altså jeg tror, det er på en måde en forkert strategi, fordi two wrongs don't make a right, altså sådan er det jo. Men jeg synes også, at, vi skal, at det måske er okay på et eller andet plan at overkompensere lidt og sige, at mange af de her mennesker har ikke fået meget plads, så, så lad os udvide kredsen, lad os vise deres historie, lad os vise dem på gallerierne, lad os lade holde mikrofonerne for dem. Og det er der, hvor jeg synes, at det bliver øh, også interessant, også for, for det her mediehus at sige, lad os, lad os holde mikrofonerne, lad os holde dem på en... På en øh, på en kvalificeret måde, os opkvalificere hmm. den her debat. Jamen, det synes jeg, det kan jeg kun helt velkomme. Det synes jeg kunne være meget interessant, hvis det var muligt at gøre, altså hvis man kunne funde en, en, en regulær diskussion. Altså, jeg synes, det er jo lidt et problem, som går langt tilbage med, at, at akademierne, fordi at kunsten i, siden begyndelsen af det 20. århundrede altid har handlet om det her, om overskridelsen, om at lave det her aldrig før at se det. Så akademierne på en eller anden måde også blevet, altså er det blevet er oprøret blevet sådan institutionaliseret, sådan at man ligesom, at oprøret, akademiet skal rumme sit eget oprør mod sig selv. Det synes jeg er enormt synd, fordi i gamle dage, hvis man var en rasende vred kunstner, der synes at akademiet var øh, fascistisk, så ville man jo gå, så ville man jo lave sit eget akademi et andet sted. Det er jo sket før, ikke? Altså, Sartre man skole brød ud fra det gamle akademi omkring år 1900, hvor så alle, altså Krøger og Kompany gik. Øh, og vi har jo ekskolen, altså med Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard og andre sådan nogle koryfer, som alle sammen ikke ville ind på det, på det kongelige akademi for skønne hundekunstner, som de kaldte det. Øh, Fordi de synes det var kedeligt. De ville lave deres eget. Og jeg synes det var det, man ville ønske, at den her rabiate, antifascistiske, antivide bevægelse vil så sige, at vi laver vores eget kunstakademi. Det synes jeg det kunne være sjovt. Altså nu har jeg, i og med, at jeg har typecastet dig som den sure gamle mand, Holger, så har jeg jo i dag taget min wokeste hat på. Så jeg vil prøve at møde dig i det, du siger her med. Der er da vel også en større magt i at overtage Kongens Akademi, end at gå ud og lave et andet øh, appendix til Akademien? Ja. Yeah. Det er der selvfølgelig. Som de, de bruger Jo, jo. Og det har, også, altså har jo også været gjort i den samme generation, der lavede ekskolen De erobrede så også akademiet senere, kan man sige. De erobrede institutionerne, ligesom de besatte. Eller erobrede festsalen på universitetet. Og erobrede kulturen i slutningen af 60'erne og hele 70'erne. Så den der erobring er selvfølgelig også en del af, af de store bevægelser i kunsten. Så, så selvfølgelig forstår jeg det godt. Men jeg vil også gerne lige tage mm. min endnu større woke hat på herover. Ja. Jeg har en kæmpestor woke hat. Og mm. altså, så spørger jeg, kunne det være lidt en blind vinkel måske for den gamle hvide surmand at Og at altid tro, at, at man ligesom skal sætte minoriserede kunstnere i en outsider-position. Og sige, de skal have deres alternative akademi. Det er Salon de, øh, de Refusé, ikke? Mm -hmm. Det er sådan... Øh, ja. Altså forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår det godt, og det er måske en blind vinkel. Men det er bare fordi, jeg personligt har det sådan at hvis jeg var meget bred over noget, så ville jeg, synes jeg, at det var rigtigt, så ville det, jeg ville have lyst til, det var at gå min vej og lave noget andet, der var bedre. Måske er det et privilegium? Det kan være. Øhm, lige for at overgå din store WOCAT, vil jeg tage en endnu større WOCAT på, i forhold til ja, jeres fælles læsning. For ja, satan! Ja, ja, ja. ja. Vi kan næsten ikke være herinde. Øhm, jeres, øh, I læser begge to den her, øh, altså Natjas læsning af Understanding, som øh, ved siden af. Men måske tager I det også på bogstaveligt, for kunne man måske forestille sig, at fordi, altså at jeg mener, er at det er som minoritetsperson, har man aldrig kunne vælge, om man vil forstå majoriteten eller ej, fordi man har været eksponeret for det altid. Så derfor er det majoritetens tur til at forsøge at forstå minoriteterne. Så derfor er det, som ved man, et absurd Hmm. Udsagen, at andre skal forstå. Jamen, hvor, hvor ligger det i værket, at nogen skal forstå noget? Ordet understanding. Jamen, det, er jo ikke der, det siger jo ingenting. Det er jo, det, det er jo poesi. Det, det står og roterer, og man kan stille sig under det. Jeg kan ikke, øh, det kan jeg ikke hisse mig op, det der. Altså, det, og jeg kan overhovedet ikke forstå, øh, altså, hvordan man kan lægge den her debat ned over lige præcis, øh, lige præcis det der. Det, det synes jeg er, en, er simpelthen ved siden af skiven. Altså. Jeg tror ikke, der er nogen debat, man ikke kan lægge den over. Nej, vi kan tale om det her. Alt kan cancelses. Alt kan cancelses, det er jo det. Men, men, men nej, altså, jeg, mm. det er jo også en interessant i, i, ting i virkeligheden, det der med at, at gøre, gøre så meget op med, den, med det universalistiske, at man til sidst... Øh, altså, hvad, hvad skal han så gøre øh, som, som hvid kunstner? Jeg tror, bare, næste, han skal, forståelse. jeg tror bare, han skal lade være med alt. Jamen, det er lidt det, der ligger i det. Lytte. Man skal simpelthen lade være med alt. Ja, det og det er jo det, og det, synes jeg, det kan, altså, der vil jeg jo sige, det kan jeg ikke acceptere. Nu vil jeg citere fra jer fra Martin Creed's Sang Understanding. Den går sådan her, we were arguing, and I was saying, I'm a victim, and you were saying, I'm a victim, and I was saying, I'm a victim. Og så går omkværet sådan der, I'm, I'm understanding, I'm understanding, I'm understanding, I'm understanding. I'm listening, I'm listening, I'm listening. Så jeg ved, måske gør han det allerede, mm. tænker jeg bare. Jeg har, ikke, jeg har ikke en større woke jeg kan på det her. Det var Min, ja. min, mm. min wokeness har, nå, har fundet sin uh, naturlige begrænsning. Ja, altså, det er klart, jeg bliver da også såret over. Jeg elsker Martin Creed, så jeg bliver meget såret over det, er, det er udsagn. Altså, jeg, jeg vil insistere på, at man skal søge at forstå hinanden som mennesker. Jeg vil simpelthen jeg nægter at anerkende de uh, etiketterne. Altså lige her til sidst, vi er, vi er ved at være løbet tør for tid, men jeg vil gerne lige nå at spørge jer, er, det, altså, er der overhovedet noget som helst nyt i, at der kommer nogle strømninger, som øh, gamle mennesker kalder rabiate fra Kunstakademiet? Prøv det at spørge igen. Altså, er det ikke nærmest reglen mere end undtagelsen, at der kommer strømninger og øh, politisk aktivisme fra Kunstakademiet, som provokerer øh, ældre mennesker i samfundet? Altså, jeg kan, jeg kan faktisk ikke really se et problem øh, med den der bevægelse som sådan. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt være uenig med dem, men men øh, for mig er det egentlig cool nok, at nok, øh, at de tænker de ting, de tænker, og det er inde på øh, akademierne også. Øh, jeg synes selvfølgelig, det er problematisk, hvis der ikke er nogenlunde plads til alle. Men, øh, men egentlig synes jeg, det er befriende at høre, hvad, hvad, hvad de her mennesker øh, mener også. Og jeg vil gerne høre mere om, hvad de mener, i stedet for, at det skal sådan screenlægges som, og, og bare sådan, øh, spyttes ud i catchphrases. Altså, det er ligesom, hvis jeg kommer med en eller anden øh, catchphrase, at kunsten skal være fri. Jamen, hvad fanden betyder det? Og, altså, det, det det du synes du har, jeg er interessant. Du har en oplevelse af, at I er bange for hinanden, og hvem der må hvad, og hvem kommer efter mig. Og... Jo, men jeg tænker, jeg vil ikke starte nyt akademi, jeg vil bare finde et andet sted at gå i skole. Og det er jo klart, men, men det er jo andenhåndsviden, og vi bliver nødt til at lytte yeah. til, og jeg vil vede med, at klasserne er meget øh, forskellige, også derinde, øh, og der er sikkert, der nogen nogle steder på det her akademi, hvor de tænker, det her er overhovedet ikke noget med vores akademi at gøre det her. Det vil jeg tro, men det kan jeg ikke vide. Selvfølgelig er det normen, og det skal også være sådan, at unge mennesker laver noget kunst, som de gamle mennesker de sidder og siger, hold nu op nu, nu står verden der ikke længere. Alt det er helt fint. Det er, hvad jeg synes, at problemet ligger, og det er jo igen kun på anden hånds viden, men det er jo, at jeg oplever, at den her bevægelse intimiderer, medstuderende, den går efter det her med, at man forbyder andre at tale, man kritiserer, altså deres ret til overhovedet at lave bestemte slags kunst, og så det er man direkte, direkte altså, og det er jo er der, er der talrige eksempler på, at man går efter undervisere og lærere og truer dem faktisk direkte på deres job, fordi man mener, at de på en eller anden måde har en forkert holdning. Det synes jeg er et kæmpe stort problem. Jeg problem, hvis man ikke altså, hvis man tænker, at folk ikke kan lave et eneste fejltrin Nu står jeg og laver godseøjen her i studiet, men altså, man tager en anden lille detalje fra et helt langt øvre arbejde, og så siger, at den her person kan vi slet ikke have mere gøre nu, og alt andet, han også har lavet, det også cancelled herfra. Altså, det synes jeg er en fuldstændig absurd måde at gå til tingene på. I skal begge to rigtig stort. Tak, fordi I kom. Jo, Hedegaard og Holger Dahl. Selv Kunsthal Charlottenborg åbner i efterårsferien udstillingen Verden er i dig i samarbejde med Medicinsk Museum. Her kan voksne og børn være med til at udforske, hvad lys, bakterier og tyngdekraft gør ved kroppen. Og hvad sker der med kroppen, hvis du bor i en hule, spiser en levende surdejsbolle eller rejser til Mars? Børneomvisningen Verden er i dig på Charlottenborg løber fra den 16. til den 24. oktober. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Og dog. Her til sidst bliver du spillet og sunget ud af en Platform, som skrev følgende nummer i forbindelse med, at bysten af Frederik V. blev kastet i havnen sidste år. En aktion, som daværende underviser, Katrine Dirking Holmfeldt, tog ansvaret for, og som hun sidenhen måtte forlade akademiet for. Mit navn er Amina til Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med. Watch me. Vi er Kunstakademi. Vi knuser kunst, vi ikke så godt kan lide Hvis du er uenig i vores revolution Så sæt det ikke til noget Kunstkarifæt Vi smager den her gamle kolonistat Hey hey Wake up For er du vok, så vil du slet ikke savne i pusty og Vi har lært i Taliban Mao it Zedong So long, så so long Til en gammel vedkomm Hvorfor siger I det er herværk Det er en happening I fatter ingenting At the radical left wing Vi har lært it Mao sit ting. So long, så so long til